Închinaciune, viață de foc, Ce faci în vatra noastră? Te năbușe chibritul și te sting hârtile Aruncate în flacăra albastră. Zalele noastre nu se mai ating Să-și oțelească solzilor de tine. Platoșa noastră n-a mai oglindit Văpaia negurilor toate pline Din răsărituri și din asfințit. Când păstoram cu turnele pământul, și ne mutam ușor din un loc în loc, și nu știam unde ne-a fost mormântul, și viețuiam cu zarea la un loc, și ne sculam cu soarele deodată, și o spătam pe o margine de apă și ne urma vecia ca o roată, și aveam toiac și fluire trept sapă și plug, și visul ne era pătul atunci. Ochii noștri zâmbitori nu căutau de sub învelitori, petecul unui crepuscul. Necunoscând hârtie și cerneală, Cântecul nostru s-a înalțat cântat, Iar nesfârșitul vieții Nu era spricat de un canon, Un scris, o zugrăveală. Unde purcezi? Rosteam la despărțire Și arătam cu brațul în apus, În zi, prin aburul subțire Cel risipea cădelnița de sus. În miază zi, în miază noapte, pe patru drumurile largi ale făpturii, venau cu noi de ne vulturii și ugerii alături ei vitelor cu lapte. Ne căutând în turle și orașe unde se înseamnă timpul cobătaie, soroacele stau scrise în stelele urmașe și ne simțeam acasă în cer, ca într o oldaie.